weer satraag, so net na 8 en Martin Gerricks het tin op de speakers sê vir jou is tyd vir wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan en ek is William Minnick hierdie program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo en Connect SA ek hoop beter een fantastmachorise week gehad dit is naweek en is tyd vir ontspan so staan op en gaan maak ontbijt en trek jou dagboek nader en kom keiersam met my, terwijl jy dit doen gaan ek vir jou trakteer met muziek So dat jy jou boudel lekker kan skitte waar jy ontbuit maak Op die draaitafel het ek vir jou vir Wham met Wake Me Up En Tima Odie Wiese Move en Victor Koston se Big Room Mix So dat jy so my lekker wakker kan word en hy litte kan roep Toe toe toe toe, opstaan, opstaan, opstaan If you hit that high Wake me up Before you go, go Dit was Wham met Wake Me Up en Tima Odiewee Move en Victor Kaston Big Room Mix en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek se ontspanningsaktiviteit te beplan Dit is weer tyd om te gaan kyk wat die weer gaan maak hier die naweek want jy moet toch weet gaan jy baie kleren of min kleren aanhe en mens weet nooit daar ket jy net vir net Radio SA aan, nou kom ons aan kyk wat sê die weer so vind een geoorsig Ek sien daar so gaan maandag gaan Durban, Johannesburg, Pretoria en Soweto reen kry En dan die temperatuur in Kaapstad 20, 23, 22 Durban 23, 22 en 22 Johannesburg 32, 29 en 27 Pretoria 34, 32 en 30 En Soweto 33, 30 en 28 Ek so gaan in die ooskap Bishu Temperatieve 22, Sondag so twee druppels reen, Met 18 en 27, Gramstad 21, 21, 20 en 28, Port Elizabeth 21, 20 en 22, Queenstown 28, 23 en 33, En Uitenhaag 24, 21 en 27, Dan die Vrystaat, Bloemfontein, 34, 34 en 32, Potchebello, 34, 33 en 31 Kroonstad 35, 34 en 32 En hulle sê maandag gaan Kroonstad so twee druppels reen kry Virginia 36, 34 en 31 En welkom 35, 33 en 31 Gauteng Hele Gauteng lyk my gaan reen kry maandagse kant Maar ook vandag gaan benauw nie reen kry Temperature benou nie 31 29 en 28 Johannesburg 32 29 en 27 Pretoria 34 32 en 30 Soweto 33 30 en 28 en Tembisa 30 30 en 28 en ek sien Tembisa gaan ook so twee druppels reën kry vandag Dan KwaZulu-Natal kwazulu Durban, Newcastle en Pietermaritzburg en Vryheid kry hierdie naweek ook reën Temperatuurde Durban 23, 22 en 22, Nieuwkastel 35, 29 en 26, Pieter Marinsburg 26, 20 en 21, Bay 24, 23 en 23 en Vryheid 30, 22 en 25. Limpopo provincie, daar gaan net warm bad, maar so twee druppels reene. Temperatuurde Loei Trigaard 34, 27 en 25, Bokopani, 35, 32 en 30, Palaborwa, 38, 32 en 30, Polokwani, 33, 28 en 25, en Warmbad, 36, 34 en 32. Pumalanga provinsie Betel en Balentle gaan die nawek reene, temperatuur Betel, 29, 29 en 27, en Balentle, 31, 30 en 27 Middelburg, 32, 29 en 28, Nelspreek 35, 28 en 25 en Witbank, 29, 28 en 27 Dan die Noordkap het daarby Koolsberg gaat hulle in die Noordkap so twee druppels reen kry Temperatuur Koolsberg, 33, 26 35, De Aar 33, 26, 35 Kimberley 36, 36 en 35 Appington 36, 35 en 37 en Warrenton 37, 37 en 35 Noordwestprovincie Daar so gaan ook nie in Potjofstroom gaan daar so so kry by maandagse kant Temperature Brits 36, 35 en 33 Klerksdorp 36, 35 en 33 Mabatu, 36, 35 en 32, ook nie. 36, 35 en 33. Potjofstroom, 35, 35 en 32 en Rustenburg, 36, 35 en 32. En laaste man in die lins nie, die Westkap. Kapstad, 20, 23 en 22, George, 19, 18 en 21, Noorderperl, 25, 27 en 29, En Wooster 26, 26 en 30. So dit is dan nou wat die weere aan betref. So kom ons aan kyk wat gaan in die motor en motorfietsgeestdriftigers se wereld aan. Nou is begin met die Triumphs Weekend Away. En dit het al gister begin die 16e en het hou aan toe die 18e. So is een naweek weg saam met Triumph na die Kuint Kaapse Hoop in samenwerking met Adventure Academy, en dit is vanaf Triumph in Johannesburg, so is een lekker naweek daar, ek denk jy moet een Triumph fiets heen, om samen met julle te rij, maar jy gaan daar vir een lekker naweek rit, Wheels in the Sky second birthday bash, by Deville Lodge in Loskop, vind vir plaas vanaf 10 hier die ochend tot laat, toegang daar is gratis, net vir die eerste 200 by die hek, so, Luister dit die program klaar en dan rei jy so dat jy daar een van die eerste 200 is. Pryse is daar vir die grootste klap, daar is levendige vermaak, daar is dyno testing en stalletjies, kontantkroeg en een restaurant. Soals lyk like my daar is op een plek om jou hele dag te geniet. Dan die Klerksdorp Toy Run, dis nou weer tyd, die tyd van die jaar waar al die Toy uitkom, van vandag plaas, die Massarit begin om 11 by die Matlosana winkelcentrum en eindig by die Portugese saal. Toegang is een speelding en verkieslik een opvoedkundige speelgoed. En daar is stalliekies verversings en levendige vermaak. Dan die Senterrand 2018, 18 november van het plaas morgen, vanaf 9 uur die ochend tot 4 uur die middag, by die Sisselpijnstadion Straat Florida. Toegang is een speelding of een 50 rand tonatie. Daar is Massarutte, die Westrand Massarut begin by die Horizon Winkelcentrum by Horizon View om 9 uur vir 9.30 en die Centraal Massarut begin by Rietvlei Zoo van Alberton om 10 uur vir 10.30 Dan die Biker van Reiser run vir Lili Muis Vind ook plaas die 18 november om 10 die ochend Dit is by Maria Maan Restaurant plot 26 Glybergplaas Witte Klip. Toegang is 100 rand met een metaal badge Amal is welkom En dan nou vir jou middag eten Gaan jy een bilde burger doen So jy kan daar een fantasmagorische Burger vir jou gaan bouw en op -eet. Dan die Toyran Kaapstad Dis een groe ding hier in Kaapstad Elke jaar jaarse Toyran Dis die 36ste Jaarlikse Toyran Wat gehoog gaan word Wordt morgen gauw die 18 november Tussen 10 uur en 4 die middag En dit gaan wees by die Kalani Internationale Raceway in Mulderton. Daar is ook masseritte en masserit begin by Grand West Casino of by die Parade in die Kaap. En gaan dan na die Kalani International Raceway waar alles gaan gebeur. Dan die Val Toy Run 18 november om 10 hier, by Centurion Motorcycle Val Shakespearestraat van der Beilpark. Die massa rit vertrek vanaf Rossi Sportsbar om 10-15 stiktelik. Hulle sê niemand wat laat kom as jy laat. Speelgoed is nie net vir kleinkinders nie, maar vir tieners ook. So, dit is 'n bezige motorfietsweek wat voorlee. Het is weer tyd vir muziekbreek en ek speel vir jou vir DJ Snyk en Bipolo Sunshine met Middel en Louis Fonsi en Demi Lovato met Echamie LaCopa en Britney Spears met Baby One More Time. Oh no pasa de mi mm -hmm. <risa> Hey, yeah Ay. Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo Dit DJ Snake en Bipolar Sunshine met Middle en Louis Fonsi en Demi Lovato Met Echami La Culpa en Britney Spears met Baby One More Time En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan Dit is nog weer tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skuif Ons begin met bergfiets ritte Die Flight Center Foundation Mountain Bike en Trail Run Challenge 2018 vind die 24ste november plaas, maar ek laat jy nou al weet, want die vooraf inskryving sluit die 19de november om 12 uur, so dat jy voor die tyd kan inskryf, en dit vind plaas by Modderfontein Gauteng, as een mountainbike en een trail run, en dit begin om 7 uur die ochend. Dan die goeie hoop, hoek Midway Dirt Eater Mountain Bike Challenge, Van die 25 november plaas en vooraf inskrywing sluit die 23e november om 12 uur. Het vind, vind plaas by Bosrand plaas in Gauteng. Is een 50 kilometer, kost 150 rand en die 30 kilometer kost 140 rand. En hulle begin ook 7 die ochend. Dan van Galen, 24 uur mountain bike 2018. Vind plaas die eerste tot die tot die 2e december. En daar is die vooraf inskrywing sluit om die 27 november om 12 die middag. En het vind by die Van Galen kaas plaas, by Hartepeespoort plaas in Noordwest provinsie. Dit is 24 uur, of je kan aan een 6 uur rit deelneem. En hulle begin 12 uur die middag. Dan die ATKV, buffelspoort mountainbike reis, ook die 1 december wat plaas vindt. Vooraf inskrywing sluit die 28ste november om 12 uur. En is by die ATKV bevulspoort in Noordwest Provincie Dis 50 kilometer kost 240 rand Die 20 kilometer is sê die vinnige 1 En dan die 20 kilometer van Milly kost 170 rand Die 5 kilometer kost 90 rand En die 500 meter is gratis Dis sêke vir die heel kleinkies En dan die trail run Dit is een ding wat nou posvat in Zuid-Afrika Is waar die mense hardloop Op die selfde route omtrend As wat die mense met die bergfietsroute gaan doen En die 8 kilometer kost 100 rand En die 4 kilometer kost 70 rand Die bergfietsrit begin om 8 uur die ochend En die trail ran om 6.30 Voordat het te warm raak Dan die Sneeuwbergkrol 2018 Vind ook die 1 december plaas en die vooraf inskrywing sluit om 25 november om 11 die aand. Dit vind plaas by die Marysburg skougronde in die Westkaap. Die 100 kilometer kost 200 rand, 50 kilometer kost 100 rand, en die 32 kilometer kost ook 100 rand. En hulle begin om 6 die ochend, want dit kan nog ons redelijk warm raak haal by Marysburg. Dan die KMG en Hennop Struil 2018, van die 1 december plaas, en die toegang maakt, of die, die vooraf inskrywing sluit, om 29 november, om 12 uur middag, en dit is by die Hennopstruil in Pretoria Gauteng, afstande, 55 kilometer kost 180 rand, 26 kilometer kost 150 rand, die 14 kilometer kost 120 rand, en die 5 kilometer kost 80 rand, en dan, die 2 kilometer is 60 rand, en die 1 kilometer is 50 rand, en dit begin om 6.30 die ochend dan gaan kijk ons naar rugby vandag speel die springbokke tegen Scotland om 17.20 by die BT Murrayfield Stadion Edinburgh in Engeland in die UK, so ons wens die springbokke daar alle sterkte toe, kijk of hulle vir Scotland kan wen en dan vandag ook vir die mense wat sokker Die sokker uh, Bafana Bafana speel vandag, uh, mylle uitdine vir die sokker en dan speel Banyana Banyana ook. En soos gewoeling denk ek Banyana Banyana gaan dat beter vaar as Bafana Bafana. So daar is om iets vir die sokker geestdriftig is. Dan die Wildcowsan Bettebol Golf Tournament is nou baie vinnig bezig om tot die einde te kom. Het is nog net hierdie naweek en dan volgende naweek is die einde van hom Op die 25ste november Kost is daar is 300 rand per persoon en het sluit jou stokke in So, op daarie nood is het gauweer tyd vir een muziekbreek En ek speel veel vir moi met GGG, Bot, Bok van Blerk met Lemoene en Ed Sheeran met Perfect mm -hmm. Jou was baie sterk, ek was baie stil en op my plek. Ek het gesikkel om te weet waar ons staan, ek was so alleen al was ons saam. Gewoon het sê die leesies moes keer, maar so het toch my lees geleer. Ek het jou soos een boek gelees, jy was nog alstyds vir vir ons. En heel keer. Sikkel te weet waar ons staan Want jy bly uit tot laat in die aard. Gevoelens en elusies moes ek altyd keer Maar so het ek toch my les geleer Ek het jou soos a boek geleer Jy was nog altyd vir vir jou En ek leer We boer op die dorp Zy dra a kier kort Zy rei heeft toe viftie op geroeste fort Zy van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het koning geheim Van haar boerderij Krui En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil zo graag aan dit voel Of jou kaalgaat pask is Of der die moeite waard is sal het dit met dit moet proef Of het die botels kaf gedrag Die spioen met nieuwe kracht Die hanne het beginne blak Soos ons in die langkras leeg en wak Aan die buurpoed tot by die stoor Toe jy op jy hoor, hoe oor, hoe hal Toe het weer sien, staan sy recht voor my Met taalgeweer gericht op my En ons kree Bys my joule moene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 ek er en moene ene perikies. I knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell GGG en Bok van Blerk met Lemoene en Ed Sheeran met Perfect en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteit te, be te beplan en dan gaan ek ook sommer oor na die meer gekunstelde gedeelte van die program dit is nou waar jy die grootpunte by Vrolief en by die kinders verdien en nou ons gaan kyk daar by die Sun International by die Jackson Hall woensdag, vrydag en satra om 9 uur In die kost is daar is gratis, en dan kan jy gaan luister daar na jazz muziek, maar hulle speel so nou en dan na ander genre ook. Dan The Curious Incident of the Dark in the Night Time, en dit is een verhoogstuk wat afspeel by die Pieter Turin Hoofdtheater by Monte Cassino, vanaf 14 november tot 2 december, om 8 uur die aand. Kaartjes wissel van 100 rand tot 240 rand hy dit is een verhoogdrama oor een 15 jare geseen wat die moord op een poedel onderzoek en uh, hy sê dan sê amal vir hom die politie en amal hy moet hierdie moord moet hy los hy moet oppe om het te onderzoek maar na soos gewoonlik luister hy nie en uh, hy sê dit raak baie interessant oor die omstandighede rondom hierdie moord van die poedel dan The Wizard of Oz die Patricia MacIntosh School voor Ballet bied het aan vind plaas by die Elizabeth Snedden Theater om 6 op 15 november tot 18 november. Kaarkies kost 130 rand. Ons allemaal ken die story van die Wizard of Oz, so ek gaan kyk daar New York Ballet Stars Kaapstad by die Artscape Opera Huis vanaf 15 november tot 18 november om 19.30. Kaarkies is vanaf 250 tot 550 rand en dit is internationale balletsterre van New York wat jou daar gaan vermaak met hulle balletpassies dan die land Oes Afdaans dit is by nooit gedag boerderij tussen Ribeek West en Mureusburg en dit vind die 17 november plaas vanaf 7 uur die aand kostes 150 rand per persoon en voorschoolse kinders is gratis dit is hier een lekker big screen tv om hier rapie te kyk en daar is ook kos te koop en een kontant kroeg, en jy kan jou eie kos en drank ook saamvat, daarna die oes afdaans en daar groot kunstenaars wat daar gaan verskyn. Dan die sterrekijk pikniek by die Afrikaanse taalmonument Suiderparel. En dit vind weerplaas die 8e december, die 5e janari, die 9e februari en die 9e maart. Kost is 40 rand per persoon en 10 rand vir kinders so hy sê bring jou eie piknikmankie of bestel vooraf by die volksmond koffiewinkel om jou piknikmankie te kry dit kost 300 rand vir 2 persoene vir een piknik en 400 rand met die mankie ingesluid so hy kan alkaas so een lekker mankie ook wegdra en hulle sê die, die volksmond sal ook ook wees vir verversings of pizza so, die piknikreeks word aangebied ten bate van laat ons lees Die Taalmuseum se voor, voorleesprojekt ten bate van kinders. Piknikgangers word versoek om een nieuwe of tweedehandse kinderboek saam te bring ter understanding van die project. Kom kyk na die himmelen met oogkundiges en hulle teleskope. Mars is by die Oekooniese Taalmiument. Kapenaars kan al sterre dank vir die prachtige lichruim wat hulle eersdag sal kan besichtig. Dan liefde by die dam, by die Merendal Wijnplaas Durbinwal, van die 17 november plaas, kost is dus 195 rand per persoon. Dan kom ek genie die avontuur, is lekker by die dam, dis hier as heerlijke kunstenaars, soos Hevels Fantastisch, Karleen van Jaarsveld, Kooskombuis, Welleens Swart, en nog vele meer, en dit word aangebied, dier Bok Radio. Dan kom ons aan kyk, na wat op die flieks aangaan. Die hele eerste ene is The Grimes of Grindelwald En uh, dit is so'n familiefantasie is geskryf dier uh, J.K. Rowlings Wat die Harry Potter reeks geskryf het En dit is basis maar net een voortsetting Van die genre as Harry Potter En baie van die Harry Potter karakters speel ook In The Grimes of Grindelwald Now, The Girl in the Spiders Web Dit is een misdaad riller En uh, die mens wat die Girl in the Dragon tattoo geskryf het, is dit ook gemaakt en het gaan oor hackers, wat vastgevang word in een spionatie netwerk, dan Goosebumps 2, Haunted Halloween ons allemaal weet, het is ook so n komedie, horror, fantasie familie avontuur, dan Johnny English Strikes Again, ons weet van Rowan Atkinson, Johnny English wat homself gewoonlik in sy dom manier in een panarie laat beland en homself weer daar laat uitkom, so lekker daar Johnny English, as jy wil gaan lach dan The Nutcracker and The four Realms, um, dit is 'n ballet, familiefantasie, vir kinders om te gaan kyk, en dan Ralph Breaks the Internet, dit is ook 'n so avontuur, animatie, komedie, reeks, en dit is ook vir mense wat hou van gaming, en die mense kan sien dit is eersdaags, gaan dit december skoolvakanties wees, so hulle breng nou al hierdie fantasiefamiliefilms uit, dan is Stariesborn, gaan oor een muziekdrama, van een man wat een vrou help, om haar muziek te begin, en dan doen sy baie beter as hy, en dan natuurlijk ook is daarom ons nou die liefde tussen die twee, en dan kyk ons hoe hulle dit gaan verwerk, dat sy dan nou meer um, beter raak in haar loopbaan as hy. En dan die groot ene Bohemian Rhapsody is die story van Queen, en ek het baie goeie recensies al van dit gehoor, en hulle sê dit asof jy die karakters self, Sien asof dit rechtig Freddie Mercury is En so wat daarin speel So dit is ook Een goeie een om te gaan kyk So op daarie noot Het ek gekom aan die einde van die program So jylle moet nie drinken bestuur nie Wees veilig Tot woensdagavond om 6 Met crime time waar ek jou gaan help Of waar ek jou gaan wees hoe die misdaad wereld lyk En dan weer volgende saterdag Om 8 Met wat nou waar ek jou gaan help Om jou naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan en gaan uitspeel met Gwen Stefali met What You Waiting For, so waarvoor wacht jy toe, toe, toe, toe, gaan geniet jou naweer What an amazing time What a family How did the years go by Now it's so